Алі Гейзелвуд гіпотеза кохання моїм панянкам із НТ і М Кейт, Кейті, Хатун Імар, словникова стаття, гіпотеза, іменник. Припущення або ймовірне пояснення, зроблене на основі обмежених доказів, вихідна точка подальших досліджень, наприклад, відповідно до наявної на поточний момент інформації та зібраного масиву даних моя гіпотеза. Що далі я триматимусь від кохання, то краще для мене. ПроЛОГ Направду, Олівія трохи сумнівалась стосовно всієї цієї справи з аспірантурою, не через те, що їй не подобалась наука. Навпаки, Олівія її обожнювала, наука була її пристрастю. І не через купу наочних і вірогідних проблем. Вона чудово усвідомлювала, що невдячна та безоплатна праця 80 годин на тиждень упродовж малої кількості років навряд чи буде корисною для її психічного здоров'я. Щоночі проведені поряд із спальником Бунзена заради знаходження тривіальної дрібки знань не зроблять її щасливою. Що присвячена всієї душі і тілу науковим дослідженням, з короткочасними перервами на крадіжку залишених без нагляду бейглів, навряд чи можна назвати розумним вибором. Вона чудово, все розуміла, проте її це не бентежило. Ну, може, трішечки, але вона могла з цим опоратися. Від перенання у сумнозвісне коло пекла, яке висмоктувало душі, інакше кажучи, програму аспірантури, її утримува дещо інше утримувала, аж доки її не запросили на співбесіду до кафедри біології в Стенфорд, де вона зіткнулася з отим самим. Хлопцем, чиє ім'я вона так і не дізналася. Хлопцем, якого вона зустріла в першій вбиральні, яку їй удалося навпомицьки відшукати. Хлопцем, який запитав її. Дозвольте поцікавитись, чи є якась причина, чому ви плачете саме в моїй вбиральні? Олівія пискнула, і ледь зуміла розплющити залиті сльозами очі. Усе в полі зору було розмитим, і розрізнити вона змогла лише розпливчастий образ. хоч високий, темноволосий, вбраний у чорне, і... і все. «Я... це ж жіноча вбиральня», – пробирькотіла вона. Пауза, тиша, а потім... «Ні». У нього був глибокий голос, дуже глибокий, неймовірно глибокий. Неймовірний. Ви певні? Так. Справді? Безсумнівно, адже це вбиральня моєї лабораторії. Що ж, це було переконливо. Перепрошую, вам треба... Вона махнула рукою в бік кабінок або принаймні туди, де вони на її думку мали бути. Їй пекло очі. Навіть прикриті повіками, тому Олівія замружилася сильніше, щоб стешити біль. Вона спробувала витрати щоки рукавом, але тканина її сукні була дешевою і тонкою, і на відміну від справжньої бавовни погано вбирала рідину. Ох же ці радості зубожіння. «Мені просто треба вилити цей реагент у каналізацію», – сказав він, але вона не почула, щоб він рухався. Може через те, що вона загороджувала раковину, а може тому, що Олівія здалася йому дивачкою, він збирався викликати університетську поліцію, що дуже швидко і, напевно, поклала б край усім її мріям про здобуття докторського ступеня. ж? Ми не користуємося цим приміщенням як убиральною, лише утилізуємо тут відходи та миємо обладнання. Ой, вибачте, я думала... Вона не думала або ж погано подумала, що було її звичкою і прокляттям. «З вами все гаразд?» Він, мабуть, дуже високий, бо його голос, здавалося, лунав із висоти метрів десь трьох. «Так, чому ви питаєте?» «Тому що ви плачете у моїй вбиральні». «Я не плачу, тобто плачу, але це лише сльози, розумієте?» «Ні, не розумію». Вона зітхнула, притуляючись до кахлю стіни. Це все мої контактні лінзи, у них закінчився термін придатності. Та й від самого початку аж такими якісними вони не були і спричинили подрязнення очей. Я їх зняла, але вона знизила плечима і сподівалася, що зробила це в потрібному напрямку. Незабаром усе буде добре». «Ви надягнули просрочені лінзи?» Здавалося, що він сприйняв це як особисту образу. «Просрочені лише трішечки». «Наскільки трішечки?» Не знаю, на кілька років, що? Приголосні він вимовляв чітко і правильно, ідеально, приємно. Але не набагато, не на багато років, то нічого страшно, термін придатності для слабаків. Різкий звук, схожий на пирхання. Терміни придатності потрібні для того, щоб мені не доводилося бачити, як ви плачете в кутку моєї вбиральні. Якщо цей чувак не містер Стенфорд власною персоною, то йому дійсно треба припинити називати цю вбиральню своєю. Усе добре, вона махнула рукою. І якби не страшенне печіння в очах, навіть спробувала б їх закотити. Зазвичай цей пекучий біль триває лише кілька хвилин. Хочете сказати, що робили так і раніше? Вона нахмурилась. Як робила? Користувалася просроченими лінзами. А вже ж? Контактні лінзи ж не дешеві. Ваші очі також. Хм, слушна думка. Гей, а ми з вами знайомі? Ми не зустрічалися, наприклад, вчора на вечері для потенційних аспірантів? Ні. Вас там не було? Не Немого типу захід. Але ж безкоштовна їжа. Не варта світського базікання. Він, мабуть, дотримувався дієти, бо який аспірант такий скаже. А Олівія була певна, що він був саме аспірантом. Самовпевнена та поблажлива манера розмови викривала його з головою. Аспіранти завжди такі, вважають себе кращими за інших лише через те, що отримують сумнівний привілей убивати плодових мошок заради науки та отримувати за це 90 центів на годину. У похмурому і темному пеклі наукової спільноти аспіранти мешкали на найнижчому щаблі. Тому докладали чималих зусиль задля переконання себе у своїй же винятковості. Олівія не була клінічним психологом, але на її думку це було дуже схоже на класичний захисний механізм. «Ви були на співбесіді для аспірантів?» – запитав він. «Так, на кафедру біології на наступний рік». «Боже, як у неї горіли очі! А як щодо вас?» запитала вона, притискаючи долоні до повік. Мене? Ви вже тут давно? Тут. Пауза. Шість років. Приблизно. О, тобто випуск уже не забаром? Я... Вона помітила його вагання і одразу ж відчула провину. Стривайте, не треба нічого казати. Перше правило аспірантури – не питати аспіранта про стан його дисертації. Секунда. Ще одна. Точно. «Вибачте, вона б дуже хотіла зараз бачити. Соціальні контакти завжди були для неї складною справою, а тут ще й зменшилась кількість підказок. Я не хотіла переказувати репліки ваших батьків на день подяки». Він тихо засміявся. «Вам би це не вдалося». «О!» – вона всміхнулася. Надокучливі батьки?» «Іще гірші дні подяки. Це вам, американцям, покарання за вихід зі співдружності». Вона простягнула руку в напрямку, де, як вважала, стояв її співрозмовник. До речі, я Олівія, як оливкове дерево. Вона вже почала непокоїтись, що насправді спробувала познайомитися з рукомийником, але потім почула, як він ступає крок уперед. Рука, що потисла її долоню, була сухою і теплою, і такою великою, що в ній міг би сховатися і кулак Олівії. Усе натякало, що він дуже великий. Зріст, пальці, голос. І це було трішечки приємно. «А ви не американка?» – спитав він. «Я з Канади. Послухайте, якщо вам доведеться розмовляти з кимось із приймальної комісії, можете не згадувати про мою халепу з лінзами, інакше я виглядатиму не такою вже зірковою претенденткою». «Ви так вважаєте?» Він залишився незворушним. Якби Олівія могла, то спопилила б його поглядом, та схоже їй удалося щось подібне, бо він засміявся, точніше пирхнув, проте Олівія зрозуміла, і їй це сподобалось. Він відпустив її руку, і вона збагнула, що весь цей час утримувала його пальці. «Ой, плануєте вступити до аспірантури?» – запитав він. Вона знизила плечима. «Мені можуть і не запропонувати». Проте їй удалося добре порозумітися з докторкою Аслан, професоркою, яка проводила співбесіду. Олівія навіть заїкалася та мугайкала менше, ніж зазвичай. До того ж вона отримала майже ідеальні бали. Інколи корисно не мати особистого життя. То ви плануєте вступити, якщо отримуєте запрошення? Відмовитись від такого було божевільним, зрештою, це був Стенфорд, чиї програми з біології є одним із найкращих, принаймні саме це розповідала собі Олівія, коли хотіла приховати жахливу правду, що вона мала неабиякі сумніви з приводу всієї цієї авантюри з аспірантурою. Я, мабуть, маю зазначити, що наразі розмежувальна лінія між блискучою кар'єрою і критичною помилкою в житті здається мені дуже розмитою. Але ви, здається, більше схиляєтесь до помилки. В неї склалося враження, що він усміхається. Ні, точніше, я просто... Ви просто? Вона прокусила губу. Що, як я просто не здара? Не витримала вона. І навіщо, боже, навіщо вона бовкнула цьому незнайомцю з зобиральні про свій найпотаємніший страх? Нащо взагалі про це згадала, адже щоразу розповідаючи про свої сумніви друзям та знайомим, єдине, що вона отримувала у відповідь, автоматично безглузде підбадьорення. «Все буде добре. Ти впораєшся, я в тебе вірю. Цей хлопець теж не стане винятком. Скоро, будь-якої миті, вже зараз. То навіщо ж вам це?» «Га? Мені що?» «Здобуття ступеня доктора філософії. Навіщо вам це?» Олівія прочистила горло. «Я завжди була допитливою, тож аспірантура здалася мені ідеальним середовищем для плекання мого інтелекту. Таким чином я набуду важливих професійних навичів». Він пирхнув. Вона насупилась. «Що? А якщо не цитувати підручники з підготовки до співбесіди? Навіщо аспірантура саме вам?» «Але це правда», – наполягала вона, не дуже впевнена. «Я хочу вдосконалити свої дослідницькі навички». Тому що вам більше немає чим займатися? Ні. Тому що ви не знайшли роботу в промисловій галусі? Ні, я навіть її не шукала. Хм. Він вирухнувся, його велика розмита постать проминула Олівію і вилила щось у раковину. Олівія відчула запах евгенолу, прального порошку та чистої чоловічої шкіри. напрочуд приємна комбінація. Там я не буду мати потрібної мені свободи. В університеті у вас її теж буде небагато. Його голос зовсім поряд, наче він затримався поряд з нею. Вам треба буде шукати, як профінансувати свою роботу, змагаючись за дослідницькі гранти, безглуздо шаленій конкуренції. Ви зароблятимете набагато більше, працюючи з 9 до 5, і навіть не забудете там про таку концепцію, як вихідні. Олівія насупилась. Це така спроба змусити мене відмовитись від цієї можливості? «Чи якась компанія проти тих, хто користується просроченими контактними лінзами?» «Ні», – вона почула усмішку в його голосі. «Я продовжу і повірю, що це був звичайний помилковий крок. Я постійно ношу їх, і вони майже ніколи, очевидно, у довгій низці помилок». Він зітхнув. «Пропоную угоду. Мені невідомо, чи достатньо ви компетентні, але запитувати себе вам варто про дещо інше». Наукове середовище дуже вибагливе і невдячне. Єдине, що має значення – це наша причина займатися наукою. І ось вона повинна бути дійсно важливою. Тож, Олівіє, навіщо вам аспірантура? Вона замислилась. Глибше і ще глибше. А відповідаючи, ретельно добирала слова. У мене є питання. Дуже конкретне дослідницьке питання. Те, що я дуже хочу з'ясувати. Ну от, ось воно. Ось у чому річ. І я боюся, що ніхто, крім мене, не зможе цього зробити. Питання? Вона відчула рух повітря і зрозуміла, що він сперся на раковину. Так, у роті в неї пересохло. Це дещо вкрай для мене важливе. І ці пошуки я не довірю нікому. Тому що ніхто й досі нічого не знайшов. Тому що... Тому що сталося дещо погане. Тому що я хочу зробити, бодай щось, аби такого більше нікого не сталося. У темряві міцно заплющених очей, і в присутності незнайомця ці роздуми здалися їй іще важчими. Тому вона розплющила очі, поле зору було й досі розмите. Проте печіння вже майже зникло. На неї дивився хлопець, трохи розпливчастий, але дуже справжній. І він терпляче чекав продовження фрази. «Для мене це важливо», – повторила вона. «Це дослідження, яким я хочу займатися». Олівії виповнилося 23 роки, і вона була сама-самісінька у цілому світі. Вона не потребувала ані вихідних, ані пристойної зарплатні. Вона хотіла повернутися у минуле. Вона хотіла не бути такою самотньою, але це було неможливе. Тож вона бажала виправити те, що було їй до снаги. Він мовчки кивнув, випрямився і ступив кілька кроків до дверей, вочевидь збираючись піти. «То як? У мене достатньо вагома причина йти до аспірантури?» – гукнула вона йому вслід, ненавидячи своє бажання отримати схвалення, яке прозвучало в запитанні. Схоже, у неї було щось на кшталт екзистенційної кризи. Зупинившись, він озирнувся на неї. Найкраще. Їй здалося, що він усміхається, або щось таке. Щасти вам на співбесіді, Олівіє!» «Дякую!» Він уже був біля дверей. «Можливо, наступного року ми знову побачимося», – прошепотіла вона, трохи почервонівши. «Якщо я пройду? І якщо ви не встигнете випуститись?» «Можливо», – почула вона його слова. Після цього хлопець зник, і його ім'я для Олівії так і лишилось таємницею. Але кілька тижнів по тому вона пристала на запрошення, яке отримала від факультету біології Стенфордського університету. Без вагань. Розділ перший. Гіпотеза. За умови необхідності вибору між А, трохи незручною ситуацією, і Б, колосальним божевіллям з руйнівними наслідками, я неминуче на обираю Б. Два роки й одинадцять місяців по тому. На захист Олівії можна сказати, що чоловік не те, щоб був проти того поцілунку – так, він не відразу ж пристосувався цілком зрозуміло, враховуючи раптовість ситуації. Йому знадобилася ніякого незручна і навіть дещо болісна хвилинка, протягом якої Олівія намагалась одночасно притиснути власні губи до його губ і зіпнутися навшпиньки, щоб її рот залишався поряд з його обличчям. На що він виріс аж таким високим? Мабуть, цей поцілунок виглядав як незграбне буцкання головою, і вона занепокоїлася, чи зуміє взагалі з цим впоратись. Її подруга Ань, яку Олівія помітила кілька секунд тому, крокувала в її бік і могла з першого погляду зрозуміти, що Олівія і цей поцілований хлопець ну аж ніяк не на подбаченні. А потім минула ця неймовірно повільна мить, і поцілунок став інакшим. Чоловік різко вдихнув і трохи нахилив голову, тож Олівія більше не відчувала себе білячою мавпочкою, яка здирається на Баобаб, а його руки великі та приємно теплі, кондиціоновані прохолоді коридору, обійняли її за талією, після чого ковзнули на кілька дюймів вище, зімкнулися навколо її ребер і пригорнули. Не надто близько, але й не тримаючи на відстані. Ідеально. Чесно кажучи, це був швидше дуже довгий доторг губ, але такий приємний, що на кілька секунд більшість думок у голові Олівії просто зникла, включно з тим фактом, що вона наразі притискалась до випадкового, незнайомого хлопця, і що їй ледь вистачило часу прошепотіти «можна тебе поцілувати», перш ніж вона припала губами до його губ, що в першу чергу вона створила це шоу, сподіваючись обманути Ань, свою найкращу в світі подругу. Але в цьому і полягає суть гарного поцілування, Змусити дівчину забути про все і забутися Олівія усвідомила, що та, не притискаючись до широких, твердих, непорушних грудей Що її руки вже рушили від чіткої вилиці цього незнайомця до напрочуд густого там якого волосся А потім... Потім вона почула, як зітхає, ніби їй уже забракло повітря І саме цієї миті з'явилося усвідомлення, що вдарило її, наче це глина по голові Ні-ні! Ні-ні-ні! Вона не мала цим насолоджуватися, тим паче з випадковим хлопцем. Олівія зойкнула і відштовхнулася від нього, сполохано шукаючи поглядом Ань. Але об 11 годині вечора в синюватому світлі коридору кафедри біології її подруги ніде не було видно. Дивно, Олівія була певна, що бачила її кілька секунд тому, а ось поцілований хлопець стояв просто перед нею, і губи його все ще були розтулені, дихання глибоке, і очі дивним блиском, від чого вона врешті усвідомила, що саме накоїла і кого саме вона щойно. Хай йому грець, хай йому грець, тому що доктор Адам Карлсон був загальновідомим лайном. Сам собою цей факт не можна було вважати незначним, адже в академії будь-яка посада вище за аспіранта, а це, на жаль, рівень Олівії, вимагала певної спорідненості зі згаданою субстанцією, оскільки вона допомагала на деякий час утриматися в штаті викладачів кафедри і залишатись на вершині цієї піраміди. Проте доктор Карлсон був винятком, принаймні, якщо чутки були правдою. Саме через нього Малкольм Олівіїн, сусід, був змушений повністю забракувати два дослідницьких проєкти і тепер неймовірніше отримає диплом на рік пізніше. Це він змусив Джеремі блювати від страху напередодні кваліфікаційних іспитів і саме через нього половина студентів кафедри змушена була відкласти захист власних дипломів. Джо, який раніше був у когорті Олівії та що четверга запрошував її на вечірній перегляд розфокусованих європейських фільмів із мікроскопічними субтитрами, лаборант і молодший науковий співробітник у лабораторії Карлсена, за півроку вирішив піти з особистих причин. Мабуть, це було найкраще, адже в більшості з тих, хто залишився, постійно тремтіли руки, і взагалі був такий вигляд, наче вони цілий рік не лягали спати. Можливо, доктор Карлосен і був молодою рок-зіркою наукової спільноти і генієм біології, але також він був неймовірно прискіпливим критикантом. А через те, як він розмовляв і поводився, складалося враження, що на його думку він єдиний, хто з усієї кафедри біології Стенфордського університету займається справжньою наукою. А мабуть, і в усьому світі. Він був горизвісний, деспотичний, огидний, жахливий козел а Олівія щойно його поцілувала. Вона не знала, як довго панувала тиша, але порушив її він. Він стояв перед Олівією, до смішного лякаючи своїми темними очима і ще темнішим волоссям, і дивився на неї з висоти свого височенного зросту. Мабуть, був на півфута вищий за неї. Він насупився, цей вираз обличчя вона впізнала ще з часів факультетського семінару. Таким він підводив руку і вказував на якийсь фатальний недолік у роботі доповідача. Адам Карлосин. Знищувач кар'єр, як колись почула Олівія від свого керівника. Усе добре, нічого страшного, нічогісенько. Вона саме збиралася вдати, що нічого такого не сталося, увічливо кивнути і на вшпиньках пробратися до виходу. О, так, чудовий план. Ви... ви щойно мене поцілували? Він виглядав спантеличеним і, можливо, йому трохи забракло повітря. В нього були повні пухкі губи і... боже, які вона поцілувала. Олівії просто не вдасться заперечити те, що вона накоїла. Але спробувати було варто. Ні. І, як не дивно, здається, це спрацювало. О, тоді гаразд. Карлосон кивнув і, виглядаючи трохи дезорієнтованим, відвернувся. Ступив кілька кроків коридором, наблизився до питного фонтанчика, можливо, від самого початку він до нього прямував. Олівія тільки напочала вірити, що все позаду, як він зупинився і повернувся до неї зі скептичним виразом обличчя. Ви впевнені? От, дітько, я... Вона сховала обличчя за долонями Все зовсім не так, як здається «Гаразд, я гаразд», – повільно повторив він Його голос був глибокий, низький І здавалося, що Карлосон збирається розлетитись Або, мабуть, уже розлютився. «Що тут взагалі відбувається?» Вона й гадки не мала, як це все пояснити. З погляду будь-якої нормальної людини, ситуація, у якій опинилась Олівія, була дивною, але Адам Карлсон, який наймовірніше вважав схильність до співчуття не ознакою людяності, а недоліком, взагалі нічого не зрозуміє. Вона опустила руки і глибоко вдихнула. «Я...» «Послухайте, не хочу здаватись неввічливою, але насправді це вас не стосується». На якусь мить він просто дивився на неї. А потім кивнув. Так, звісно. Мабуть, він повернувся до свого звичайного настрою, адже з його голосу майже зникло здивування. І тепер він, як і завжди, говорив сухо, лаконічно. Тож я повернуся до свого офісу і сяду писати скаргу за статтею 9. Олівія полегшено видихнула. Так, це було б чудово, оскільки... Стривайте. Що? Він нахилив голову в бік. Статтею 9 Федерального закону, що захищає від сексуальних домагань у науковому середовищі, я знаю, про що цей розділ. Розумію, тож ви свідомо вирішили проігнорувати його. Я... Що? Ні, це не так. Він знизив плечима. Тоді я, мабуть, помилився, і мене домагався хтось інший. Домагався? Я вас не домагалася. Ви мене поцілували. Але не по-справжньому. Ви не отримували моєї згоди. Я запитала, чи можу вас поцілувати, і не вважали за потрібне дочекатись моєї відповіді? Що, ви погодилися? Вибачте? Вона нахмурилась. Я запитала, чи можна вас поцілувати, і ви погодилися. Помиляєтеся? Ви запитали, чи можете мене поцілувати, і я пирхнув. Я впевнена, що почула слово так. Він підняв одну брову, і на якусь мить Олівія дозволила собі помріяти, як вона когось топить. Доктора Карлсона. Себе. Їй подобалися обидва варіанти. «Послухайте, мені дійсно шкода. Це дивна ситуація. Чи можемо ми просто про все забути?» Він дивився на неї доволі довго. Його велицювате обличчя залишалося серйозним, але було в ньому і щось іще – Чого вона ніяк не могла збагнути, адже постійно відволікалася на його зріст і розміри. Він був величезний. Олівія завжди була тендітною, навіть худорлявою, але дівчата з ростом у 5 футів і 8 дюймів майже ніколи не вважаються дрібними. принаймні доки не опиняться поряд з Адамом Карлсоном. Звісно, коли вона бачила його на кафедрі або в університетському містечку, чи навіть у ліфті, то помічала, що він високий, але вони ніколи не контактували, ніколи не були так близько одна до одного. Якщо Олів'я не враховувати те, що сталося секунду тому, коли ти майже засунула язика йому мов «Щось не так?», він здавався майже стурбованим. «Що? Ні, нічогісінько». Тому що спокійно продовжив він поцілунок серед ночі з незнайомцем наукової науковій лабораторії. Трохи натякає, що щось сталося. Ні, нічого. Карлсон задумливо кивнув. Що ж, добре, тоді за кілька днів чекайте на лист. Він пройшов повз неї. Олівія повернулася, щоб крикнути йому вслід. Ви навіть не спитали, як мене звати? Упевнений, це можна легко з'ясувати, адже щоб потрапити на територію лабораторії в такий час, ви скористалися своїм беджем. На добраніч. Зачекайте! Вона кинулася вперед і схопила його за руку. Він зупинився одразу, хоча було зрозуміло, що вивільниться, може, без жодних зусиль. І багатозначно подивився на те місце, де її пальці торкалися його шкіри, під наручним годинником, який, певно, коштував половину її річної зарплати. Або взагалі всю. Вона відпустила його руку і ступила крок назад. Вибачте, я не хотіла. Поцілунок. Поясніть. Олівія прикусила нижню губу. Вона добряче сама себе підставила, тож треба розповісти просто зараз. Ань Пем. Вона озирнулась навкруги, переконуючи, що Ань дійсно пішла. Дівчина, яка проходила повз нас. Вона аспірантка на кафедрі біології. Карлсон, судячи з усього, і гадки не мав, хто така Ань. Ань. Олівія заправила за вухо пасмо каштанового волосся, тут історія ставала ніяковою, складною і дещо наївною. Я зустрічалася з одним хлопцем з нашої кафедри Джеремі Ленглі. У нього руде волосся, і він працює з доктором, хай там як у нас було лише кілька побачень, а потім я запросила його на день народження Ань, і вона начебто знайшла спільну мову, і. Олівія заплющила очі. І це, мабуть, була погана ідея, адже тепер перед нею постала картина. Як у тому боулінг-клубові. Було весело її найкращі подрузі та її хлопцеві. Наче вони знали одне одного все життя. Їхні нові й нові теми для розмов. Сміх. А потім наприкінці вечора Джеремі вже очей з Ань не зводив. Було цілком зрозуміло, хто саме йому сподобався. Олівія помахала рукою і спробувала усміхнутися. Коротко кажучи, коли ми з Джеремі розійшлися, він запросив Ань на побачення. Проте через дівочий кодекс і все таке інше вона йому відмовила. Але ж я бачу, що він їй дійсно подобається. Вона не хоче завдавати мені болю. І вона не вірить мені, що все добре. Скільки б разів я їй це не повторювала. Не кажучи вже про те, що я недавно підслухала, як вона розповідала нашому другові Малкольму, який на її думку Джеремі чудовий, як вона ніколи мене не зрадить і ні за що з ним не зустрічатиметься, і чула, яким пригніченим був її голос, якою вона була розчарованою і невпевненою, повною протилежністю, енергійною неймовірної, неймовірною гань, якою я звикла її бачити». Тож я просто збрехала їй, що зустрічаюся з іншим, тому що вона – одна з моїх близьких друзів, і я ніколи не бачила, щоб їй настільки подобався хлопець, і я бажаю їй лише найкращого, адже вона заслуговує на це, і я впевнена, що для мене вона зробила б те саме. Олівія зрозуміла, що розповідає Плутону, і що Карлосину це взагалі не цікаво. Вона замовкла і ковтнула, у роті пересохло. «Сьогодні. Я сказала, що сьогодні ввечері в мене побачення». Прочитати вираз його обличчя було неможливо Але це неправда, тож я вирішила прийти сюди і попрацювати над експериментом І Ань теж тут з'явилася Вона не мала б бути тут, але була, йшла коридором І що ж, я запанікувала Олівія провела долоною по обличчю Я навіть не думала Карлсон мовчав, але по його очах було зрозуміло, про що він думає Ну звісно я просто хотіла, щоб вона повірила, ніби я справді на побаченні. Він кивнув. Тому ви поцілували першу людину, яку зустріли в коридорі. Дуже логічно. Олівія здригнулася. Ну, якщо так ставите питання, мабуть, це було моє не найкраще рішення. Мабуть. Але найгіршим воно теж не було. Я певна, що Ань бачила нас, тож тепер вона вважає, що я була на побаченні і сподіваюсь, погодиться зустрічатись із Джеррімі. І... Вона похитала головою. «Послухайте, мені дуже-дуже шкода, що я поцілувала вас». «Та невже?» «Будь ласка, не доносьте на мене. Мені дійсно здалося, що ви сказали так. Я насправді не хотіла». Раптом вона цілком усвідомила серйозність того, що накоїла. Вона щойно поцілувала незнайомого хлопця, який виявився найнеприємніший споміж усіх викладачів кафедри біології. Вона хибно зрозуміла пирхання як згоду. Вона, по суті, накинулась на нього в коридорі, і тепер він задумливо її розглядає. Такий великий і зосереджений, і так близько до неї. І... дітько. Можливо, тому що вже була майже ніч? а можливо тому, що востаннє вона пила каву 16 годин тому, а може тому, що Адам Карлсон так на неї дивиться, але раптом вона зрозуміла, що все це було для неї занадто. А взагалі ви маєте рацію, і мені шкода. Якщо ви дійсно прийняли це як домагання, то доповідаєте, тому що це буде правильно, я повела жахливо, хоча насправді не хотіла. Якими б не були мої наміри, важливо, як це сприйняли ви. «Чорт, чорт, чорт! Я зараз же піду, добре? Дякую вам, і мені дуже, дуже шкода!» Олівія розвернулась на підборах і побігла по коридору. «Олівіє!» – вона почула, як він кричить її ім'я. «Олівіє, зачекайте!» Вона не зупинилась, вона побігла сходами на перший поверх, вибігла з будівлі і перетнула слабо освітлені доріжки Станфордського університетського містечка. Проминула дівчина, яка вигулювала собаку, і групу студентів, які сміялися біля бібліотеки. Вона продовжувала бігти, аж доки не опинилася перед дверима своєї квартири. Зупинилася, щоб відімкнути замок, і рушила до власної кімнати, сподіваючись не зустрітися з сусідом і тим, кого він міг привезти сьогодні додому. Те, що вона забула перевірити своїх лабораторних мишей, вона усвідомила лише коли впала на ліжко, побачила приклеєні до селі зірки, що сияли в темряві. До того ж, десь у лабораторії вона залишила свій світшот і забула на стільці ноутбук, не кажучи вже про те, що не зайшла до магазину і не купила малкольму каву. Дідько, який жахливий день. Олівія так і не усвідомила, що доктор Алан Карлсен теж лайно знав і вигукнув її ім'я. Розділ 2. Гіпотеза. Будь-які чутки про моє особисте життя поширюватимуться зі швидкістю прямо пропорційною моєму бажанню залишити все в таємниці. Олівія Сміт була аспіранткою третього курсу навчання на одній з найкращих у Україні кафедр біології, де було більше сотні аспірантів, але іноді здавалося, що їх кілька мільйонів. Вона не знала, скільки на кафедрі викладачів, проте враховуючи кількість поштових скриньок, могла припустити, що забагато. Тому, на її думку, оскільки до тієї ночі насправді з того інциденту з поцілунком минуло лише кілька днів, але для Олівії та п'ятниця на все ж життя перетворилося на ніч. Їй щастило протягом двох років жодного разу не спілкуватися з Адамом Карлсоном. То цілком можливо, що за той час, коли вона закінчуватиме аспірантуру, вони більше й не зустрінуться. Насправді вона була впевнена, що Адам Карлсон не лише й гадки не мав як її звуть, а й навіть не збирався це з'ясовувати і взагалі вже міг забути про той випадок. Якщо, звісно, вона не помиляється, і насправді керуючись статтею 9, він уже написав на неї скаргу. У такому разі Олівія припускала, що побачить його знову, коли визнаватиме свою провину у федеральному суді. Олівія усвідомлювала, що може марнувати час у роздумах про витрати на адвокатів, або ж може зосередитись на більш нагальних проблемах. Наприклад, на приблизно 500 слайдах, які вона мала підготувати для курсу нейробіології, запланованому на осінній семестр, що починався за два тижні. Або на записці, яку Малкольм залишив сьогодні вранці, щоб повідомити їй про торгана під комодом, і це незважаючи на те, що в їхній квартирі пасток для них було повно. Або на найголовнішому, що її дослідницький проєкт вийшов на критичну стадію, і тепер для завершення експерименту їй край потрібна більша і краще обладнана лабораторія. Інакше те, що цілком може стати новаторським, клінічно значущим дослідженням, завершить своє життя в чашках Петрі, складених на полицях її холодильника. Олівія увімкнула ноутбук, збираючись загуглити органи, без яких можна прожити і скільки вони коштуватимуть, але звернула увагу на 20 нових емелів, отриманих, коли вона займалася своїми лабораторними тваринами. Майже всі були від хіжацьких журналів, послідовників нігерійського принца і однієї косметичної компанії, на розсилку якої вона підписалася 6 років тому, щоб отримати безкоштовну помаду. Олівія бажала повернутися до своїх експериментів, тому швидко позначила листи як прочитані і лише потім помітила, що один з них – це відповідь на її запит. Відповідь від «Чорт забирай! Чорт забирай!» Клікаючи по ньому, вона ледь не вивихнула вказівний палець. Сьогодні, 15.15, .15, від Том Бентон, кому Олівії Сміт. Тема – проєкт скринінгу раку піштункової залози. Олівія, ваш проєкт мене зацікавив. Через два тижні я планую бути в Стенфорді. Може, тоді й поговоримо? На все добре. Тебе. Том Бентон, доктор медичних наук, доцент кафедри біологічних наук Гарвардського університету. На мить її серце завмерло, потім помчало галопом і знову вповільнилося на равликовий темп. А потім вона відчула, як від припливу крові пульсують навіть її повіки. І це мала бути погана ознака, але... Так, так, неї зацікавились. Майже. Напевно. Можливо. Цілком можливо. Том Бентон сказав «зацікавив». Тож це добре, чи не так? Вона насупилась, прокручуючи текст униз, щоб перечитати емейл, який надіслала кілька тижнів тому. 7 липня. 8.19 від Олівії Сміт. Кому: Том Бентон. Тема: Проєкт скринінгу раку підшлункової залози. Докторе Бентоне, мене звати Олівія Сміт. Я аспірантка на кафедрі біології Стенфордського університету. Моє дослідження зосереджено на раку пішлинкової залози, зокрема на пошуку не і в називних доступних інструментів його виявлення це дасть змогу лікувати його на ранніх стадіях і підвищить відсоток виживаності. Я працюю над біомаркерами крові, і поки що результати великонадійні. Ви можете ознайомитися з моєю попередньою роботою в рецензованій статті, яку я долучаю до листа. Також на цьогорічній конференції з відкриттів у галузі біології я презентуватиму нові, ще не опубліковані результати. Доповідь чекає ухвалення, але в прикріпленому файлі ви знайдете з неї витяги. Наступним кроком буде проведення додаткових досліджень, щоб <значити> доцільність мого набору тестових аналізів. На жаль, я не можу продовжувати дослідження в лабораторії, де зараз працюю, під керівництвом доктора. Ася Гюль Аслан, яка за два роки піде на пенсію, адже там бракує потрібного фінансування і обладнання. Моя керівниця порадила знайти більшу лабораторію дослідження раку, тоді я матиму можливість наступного академічного року зібрати потрібні дані. Потім я б хотіла повернутися до Стенфорду, щоб проаналізувати все і записати. Мені неймовірно сподобалась ваша стаття, присвячена раку пішлункової залози, і я хотіла поцікавитись про можливість проведення мого дослідження у вашій лабораторії в Гарварді. Якщо вас зацікавив мій проєкт, я з радістю розповім про нього детальніше. З повагою, Олівія. Олівія Сміт, кандидатка на здобуття ступеня доктора філософії. Кафедра біології Стенфордського університету. Якщо б Том Бентон, видатний дослідник раку, приїхав до Стенфорду і знайшов для Олівії 10 хвилин, ймовірно, вона переконала б його допомогти їй із дослідницькими труднощами. Точніше, могла б. У Олівії набагато краще виходило займатися дослідженнями, ніж розписувати їхню важливість іншим людям. Її слабким місцем завжди були наукова комунікація і публічні виступи. Але зараз вона мала шанс продемонструвати Бентону, наскільки надихають отримані неї результати. Вона могла б перерахувати клінічні переваги своєї роботи і пояснити, як мало треба для перетворення цього проєкту на величезний прорив. Все, що їй було потрібно – це тихе місце в кутку його лабораторії, пара сотені його лабораторії лабораторних мишей і необмежений доступ до його електронного мікроскопа за 20 мільйонів доларів Бентон її б навіть не помітив Олів'я попрямувала до кімнати відпочинку, обмірковуючи емоційну промову про те, як вона користуватиметься його обладнанням лише вночі й обмежить споживання кисню до п'яти вдихів за хвилину Вона налила собі не свіжої кави й обертаючись побачила, що хтось невдоволений стоїть просто позаду нею від чого здригнулася так сильно, що мало не опеклася. «Господи!» – вона притисла руку до грудей, глибоко вдихнула і ще міцніше вчепилася в горнятко зі скубіду. «Ань, ти мене до смерті налякала!» «Олівіє!» Це була погана ознака. Ань ніколи не зверталась до неї на повне ім'я. Ніколи, якщо тільки не докаряли їй за обгризані нігті або за вітамінні жуйки замість обіду. «Привіт, як твій минулий вечір?» Дідько, вихідний? Доктор Карлсон?» «О, чорт! О, чорт! О, чорт! А що з ним? Я бачила вас разом!» «О, дійсно?» Олівія й сама усвідомила, наскільки награним звучить її здивування. Можливо, у старшій школі замість всіх спортивних секцій, які вона відвідувала, насправді варто було записатися в театральний гурток. «Так, тут на кафедрі!» «О, ну, круто!» «Ммм, а я тебе не бачила, інакше обов'язково привіталася б». Ань насупилася. «Ол, я бачила тебе. Я бачила тебе разом із Карлосоном. Ти знаєш, що я тебе бачила, і я знаю, що тобі це відомо, адже ти уникаєш мене». «Зовсім ні». Погляд Ань так і казав. «Не розповідай мені оцю дурню». Мабуть, цей вираз обличчя вона натренувала як президент студентської ради, як голова Стенфордської асоціації жінки в науковій галусі, або як директорка зі зв'язку з організацією «Вірус учених». Не було жодного бою, який Аня не змогла б виграти. Вона була хороброю і непохитною, і Олівія обожнювала її за це. Але не зараз. За останні два дні ти не відповіла на жодне з моїх повідомлень. Зазвичай ми щогодини з тобою розмовляємо. Має рацію, кількість повідомлень між ними сягає тисячі. Олівія перехопила чашку в ліву руку, аби тільки відтягти час. Я була... зайнята. Зайнята? Ань підняла брови. Цілуючись із Карлсоном? А це... це просто був... Ань кивнула, наче заохочувала її закінчити речення. Коли стало зрозуміло, що Олівія цього зробити не може, Ань продовжила замість неї. «Це був... Ол, тільки не ображайся! Але це був найдивніший поцілунок з-поміж усіх мною бачених!» «Заспокойся, заспокойся, їй нічого не відомо, вона не може знати». «Сумніваюся», – тихо відповіла Олівія. «Згадай цей догори ногами поцілунок людини-павука. Той був дивніший за...» «Ол, ти казала, що того вечора було на побаченні. Ти ж не зустрічаєшся з Карлосоном, так?» Вона скривилася. Було б набагато легше сказати правду. роки аспірантури Ань і Олівія разом чи поодинці коїли безліч усіляких дурниць. Мить, коли Олівія запанікувала і поцілувала сумнозвісного Адама Карлосона, могла б стати однією з них і згодом, відпочиваючи за пивом і солодощами, вони просто сміялися з цього. Або ні. Існувала ймовірність, що зізнається, зараз Олівія в брехні, а ніколи їй вже не повірить, або ніколи не погодиться зустрічатися з Джеремі. І хоча від самої думки про те, що її найкраща подруга зустрічатиметься з її колишнім хлопцем, Олівія трохи нудило від іншої думки, що її найкраща подруга ніколи не буде щасливою, їй хотілося блювати. Ситуація була до гнітючого простого. Олівія була сама самісінька. І доволі довго, з часів старшої школи, вона навчилась не сумувати через це, адже була певна, що на світі багато самотніх людей, які в контактах на екстрений випадок вказують вигадані імена і номери телефонів. Під час навчання в коледжі й магістратурі зосередженість на науці та дослідженнях була її способом упоратися з самотністю, і вона була дійсно готова провести у лабораторії все своє життя, а надійно компанію їй складали мензурки і купка піпеток, а потім вона познайомилася з Ань. У якомусь сенсі це була любов з першого погляду. Перший день аспірантури, ознайомча лекція. Олівія ввійшла до аудиторії, озирнулася і перелякана зайняла перше побачене вільне місце. В аудиторії вона була єдиною жінкою, самотньою серед білих чоловіків, які вже обговорювали човни, будь-який спорт із м'ячем, напередодні ввечері переглянути по телевізору і найкращі маршрути для поїздок. «Я припустилась найжахливішої помилки», – подумала вона. «Хлопець з обиральні був неправий. Не варто було взагалі сюди приїжджати. Мені ніколи не стати однією з них». А потім поряд із нею сіла вродлива дівчина з кучерявим темним волоссям і сказала. «Ось вам і прихильність до інклюзивності в антім. Чи не так?» І ця мить змінила геть усе. Вони могли б бути просто союзницями, і як єдині на їхньому курсі, це згендерні студентки на чоловічій статі, могли б допомагати одна одній, коли це було потрібно, ігноруючи одна одну весь інший час. У Олівії таких друзів було багатько. Насправді всі вони були випадковими знайомими, яких вона згадувала час від часу. З іншого боку, відносини з Ань відрізнялися від самого початку. Можливо, через те, що вони майже одразу з'ясували, що їм однаково подобається суботніми вечорами їсти фастфуд і засинати під перегляд романтичних комедій. Можливо, через те, що Ань наполягла на знайомстві Олівії з кожною групою на території університетського містечка, яка підтримувала жінки в антім вражаючи всіх своїми влучними коментарями. Можливо, через те, що вона відкрилася, Олівії, і розповіла, наскільки важко їй було досягти того, що вона мала зараз. Як її брати в дитинстві глузували з нею та називали Заучкою за її любов до математики. А це було в тому віці, коли ніхто не хоче, щоб його звали ботаніком. Як у перший день семестру, її професор з фізики Запитав, чи не переплутала вона класи, чи той факт, що не на її оцінки і дослідницький досвід, навіть її науковий керівник мав сумніви щодо її ідеї продовжувати навчання у сфері антім. Шлях Олівії до аспірантури був важким, але не настільки, тож вона була спантеличена, потім розлючена, а потім була неймовірно вражена, побачивши, як свою невпевненість у собі Ань перетворила на чисту відвагу. Із якоїсь незрозумілої причини складалося враження, що Олівія викликає в неї не менший захват. Коли Олівії не вистачило грошей до стипендії, Ань поділилася з нею своїм раменом швидкого приготування. Коли в Олівії зламався комп'ютер і в неї не лишилося жодних копій, Ань просиділа з нею всю ніч, допомагаючи наново написати роботу з кристалографії. Коли Олівія не мала куди поїхати на свята, Ань привозила подругу додому, в Мічиган, де Олівія ласувала смаколиками і спілкувалася з великою кількістю в'єтнамців, які ж парк оснували навколо неї. Коли Олівія вирішила, що програма для неї надто складна і збиралася все покинути, саме Ань умовила її залишитись. У день, коли Олівія побачила, як Ань звела очі до гори, народилася дружба, що змінила її життя. З часом вони почали спілкуватися з Малкольмом і перетворилися на Тріо. Але Ань... Ань була для неї найближчою – родиною. Олівія на таке навіть не сподівалася. Ань майже ніколи не просила чогось для себе, і хоча вони товаришували вже два роки, Олівія не бачила, щоб Ань з кимось цікавилася, доки не познайомилася із з Джермі. Тож найменше, що Олівія могла зробити для щастя своєї подруги – це вдати, що вони з Карлсоном дійсно були на побаченні. Тож вона підібралася, усміхнулася і зробила все, щоб її голос залишався спокійним. «Що ти маєш на увазі? Що ми з тобою щодня спілкуємося, і за весь цей час ти жодного разу не згадувала про Карлосона? Моя найближча подруга нібито зустрічається з зірковим професором нашої кафедри, а мені про це нічого не відомо? Тож тобі відома його репутація, чи не так? Це якийсь жарт? У твоєму мозку з'явилася пухлина?» «Може вона є і в мене?» Щоразу, як Олівія намагалася збрехати, завжди повторювалося одне і те саме. Щоб не виказати правди про першу брехню, їй доводилося обманювати ще більше. А оскільки брехати вона взагалі не вміла, то кожна наступна брехня була гірша і менш переконлива за попередню. Вона ніколи не зможе обманути Ань. Вона взагалі нікого не зможе обманути. Спочатку розсердиться Ань, потім Джеремі, потім Малкольм, а потім Олівія залишиться сама-самісінька. І через розбите серце вона вилетить з аспірантури. Потім втратить візу і своє єдине джерело прибутку. Повернеться до Канади, де завжди сніг, а люди ласують серцями лосів. І... привіт! Голос, що пролунав позаду неї, був глибокий і спокійний. І їй навіть не треба було обертати, щоб зрозуміти, це Карлосон. І що це саме його рука своєю теплою вагою подарувала їй раптову підтримку і впевнено, але майже нечутно торкнулася її спини, приблизно на два дюйми вище її сідниць. Хай йому греть. Олівія повернула голову і подивилася вгору, іще вгору, іще, іще трішечки вище. Вона не була низенькою, але він був дуже великий. О, гм, привіт. Усе добре? З цими словами він подивився їй в очі, наче вони були дуже близькими, наче вони були наодинці, наче Ань не стояла поряд. Від тону, яким він сказав це, Олівії мало б стати ніяково, але не стало. З якихось невідомих причин його присутність допомогла їй заспокоїтись, хоча ще мить тому вона почувалася вкрай переляканою. Може, дві неприємні речі нейтралізували одне одну? одну? Це може виявитись чудовою темою для досліджень. Може Олівії варто кинути в біологію і натомість зайнятися психологією? Може їй варто вибачитися і зайнятися пошуком літератури? Може, щоб виплутатися з тієї безглуздої ситуації, їй варто миттєво померти, не сходячи з цього місця? Так, так, усе чудово, ми з Ань просто розмовляли стосовно наших вихідних. Карлосон подивився на Ань так, нібито вперше її помітив. Він просто кивнув їй, як зазвичай роблять хлопці, коли вітаються один з одним. Його рука сковзнула по Олів'яній спині, і очі Ань розширилися. «Ань, приємно з тобою познайомитись. Я багато про тебе чув», – промовив Карлосон. І Лівія мала визнати, він впорався причудово. Вона була певна, що Ань здавалося, нібито він її обіймає, хоча насправді нічого подібного. Його торкання Олівія майже не відчула. «Може...» Трохи. Тепло. І ледве чутний тиск. І... І мені. Ань мала такий вигляд, наче в неї влучила блискавка, наче вона зараз непритомніє. Гм, я саме збиралася йти. Ол, я напишу тобі, коли... Так. Олівія навіть не встигла відповісти, як Ань уже зникла. І це добре, адже тепер у новій брехні вже не було потреби. Але хорошого теж було мало, бо тепер вони з Карлосеном залишились наодинці, надто близько одна до одного. Олівія віддала б великі гроші, щоб сказати, що саме вона вступила крок назад, аби створити між ними дистанцію. Але насправді цей крок вступив Карлосен, створюючи між ними необхідну відстань. «Усе добре?» – знову запитав він. М'якість із його голосу нікуди не поділася, і це було зовсім не те, чого вона від нього очікувала. «Так, так, я просто...» Олівія помахала рукою. «Дякую вам. Будь ласка». «Ви чули її слова стосовно п'ятниці та...» «Чув, тому я...» Він подивився на неї, потім на свою руку, яка ще кілька секунд тому торкалася її спини, і Олівія одразу все зрозуміла. «Дякую», повторила вона, «тому що Адам Карлсон може й сумно звісне лайно...» Але зараз Олівія почувалася з біса вдячною. До того ж, протягом останніх 72 годин я не помітила, що по моїй двері, намагаючись мене заарештувати, гупили федеральні агенти. Кутик його губ, смикнувся вгору. Ледь помітно. «Невже?» Олівія кивнула. «Це наштовхнуло мене на думку, що, можливо, ви так і не написали ту скаргу, навіть не зважаючи на те, що цілком мали право. Тож дякую вам за це» і що зараз втрутилась. Ви позбавили мене мал... чималого клопоту. Карлсон доволі довго дивився на неї, і раптом вираз його обличчя став схожим на той, з яким він сидів під час семінару, слухаючи, як плутають теорію з гіпотезами чи зазнаються, що замість імпутації використали далеці. У вас немає нагальної потреби у втручанні інших. Олівія застигла. І справді, те лайно. Що ж, «Я вас не просила втручатись, я збиралася сама впоратися з...» «І про особисте життя брехати було не варто», – продовжив він, «особливо для того, щоб ваша подруга і ваш хлопець могли бути разом. Наскільки мені відомо, дружба так не працює». «О!» Тож коли Олівія вихлюпнула на нього історію свого життя, він дійсно її слухав. «Ви не так зрозуміли!» Він підняв брову, і Олівія зробила захисний жест – «Насправді Джеремі не мій хлопець. Та й Ан нічого в мене не просила. Я не якась там жертва. Я просто хочу, щоб моя подруга була щаслива». «І тому ви її обманюєте», – холодно додав він. «Ем, так, але вона вважає, що ми з вами зустрічаємося», – бовкнула Олівія. Боже, безглуздість можливих наслідків просто вражала. «Хіба суть не в цьому?» «У цьому». Погодилась вона і ковтнула кави, згадавши про чашку, яку тримала в руці. Кава була ще теплою, розмова з Ань тривала не довше п'яти хвилин. «Так, гадаю в цьому. До речі, мене звати Олівія Сміт. Це якщо вас і досі цікавить подання скарги. Я аспірантка в лабораторії докторки Аслан. Мені відомо, хто ви». «О, схоже, він шукав її дані». Олівія спробувала уявити, як він досліджує список аспірантів на вебсайті кафедри. Секретарка фотографувала її на третій день після вступу до аспірантури, коли вона ще не встигла зрозуміти, що на неї чекає. Тож вона намагалась виглядати як найкраще: приборкала свої каштанові кучері, підкреслила тушшю свої зелені очі та навіть спробувала позеченним тональним кремом приховати листовиння. Це було до того, як вона усвідомила, що наукова спільнота – це також безжальне і жорстоке місце, що змусить відчувати власну невідповідність і постійний острах, що, незважаючи на її дослідницькі навички, Олівії може забракнути таланту стати справжнім вченим. На тій фотографії вона усміхалася по-справжньому. «Добре, мене звуть Адам Карлсон. Я викладач. Не стримавшись, вона засміялась, але побачивши, як він розгубився». Нібито і справді припускав, що Олівія може не знати його імені. Одразу ж пожалкувала про це. Нібито він і гадки не мав, що вважається одним з найвидатніших учених своєї галузі. Скромність з Адамом Карлсоном не в'язалася взагалі. Олівія кашлянула. «Так, ем, докторе Карлсон, мені відомо, хто ви. Мабуть, вам варто називати мене Адамом?» «О, ой, ні! Це було б занадто. Ні, на кафедрі це було б неприпустимо. Аспіранти не звертаються до викладачів на ім'я. Я ніколи... Якщо Ань буде поруч... Ой, так, у цьому був сенс. Дякую вам. Я про таке не подумала. Як і про все інше. Вочевидь, її мозок припинив думати ще три дні тому, коли вона вирішила, що поцілунок з ним – це чудова ідея. Якщо ви не проти, я збиралась піти додому. Ця ситуація була доволі стресовою і... Я збиралася провести експеримент, але мені вкрай потрібно провести 45 хвилин на дивані, переглядаючи шоу «Американський ніндзя-воїн» і поїсти чіпси, які насправді набагато смачніші, ніж можна очікувати. Він кивнув. «Я проведу вас до автівки». «Я не настільки розгубилася». «На випадок, якщо Анди зборять. «А». Олівія мусила визнати, що це було люб'язно, Напрочуд люб'язно. Особливо враховувати, що це пропонував Адам. «Я надто класний для цієї кафедри», – Карлсон. Олівія знала, що він козел, і не могла зрозуміти, чому сьогодні він поводиться зовсім інакше. Можливо, це все через її власну жахливу поведінку, адже на її тлі будь-хто виглядатиме краще. «Дякую, але не треба». Було помітно, що він не хотів наполягати, але не стримався. Було б набагато краще, якби ви дозволили мені провести вас до автівки. У мене її немає. Але не стала додавати. Я аспірантка, яка живе в Каліфорнії, у Стенфорді. Моя зарплата за рік становить менше 30 тисяч доларів, і дві третини від цієї суми я віддаю за оренду. Я не міняла контактні лінзи з травня, і щоб заощадити на їжі, я ходжу на кожен семінар, де безкоштовно пригощають. Їй було відомо, скільки Карлсону років, проте з моменту закінчення його аспірантури, мабуть, минуло чимало років. «Ви їздите автобусом?» «Велосипедом», і він стоїть одразу біля входу в будівлю. Він відкрив рота і майже одразу закрив його, потім відкрив знову. Олівія, ти цілувалася з ним, і поцілунок був чудовим. «Тут немає велосипедних доріжок», – вона знизила плечима. «Мені подобається небезпека». Тобто економія. І в мене є шолом. Олівія повернулася, щоб поставити чашку на перше ліпше місце. Пізніше вона шукатиме її. Або ні, якщо її вкрадуть. Яка різниця? У будь-якому разі вона отримала її від поздока, який покинув науку заради кар'єри діджея. За останні кілька днів Карлосон рятував її вже вдруге. І вже вдруге вона не залишалася з ним ані на хвилину довше. Ще зустрінемось, чи не так? Він зробив глибокий вдих. Так, добре. Олівія поспішила забратися звідти якомога швидше. Це жарт? Певно розіграш? Я на національному телебаченні. Де приховані камери? Який у мене вигляд? Це не розіграш, і тут немає камер. Олівія поправила ремінь рюкзака і відійшла вбік, звільняючи дорогу для студента на електроскутері. Але якщо тебе це цікавить, вигляд у тебе причудовий, ураховуючи, що зараз 7.30 ранку. Ань не почервоніла, але зніяковіла. Вчора ввечері я використала одну з масок, яку ви з Малкольмом подарували мені день народження, ту, на якій намальовано панду, а ще я нанесла новий сонцезахисний крем, що має додавати шкірі трохи сяйва, і нафарбувала очі, похопцем додала вона на одному диханні. Олівія могла б запитати, навіщо Ань доклала стільки зусиль, щоб виглядати чарівно вівторкового ранку. Але відповідь очевидна. Лабораторії Ань і Джеремі містились на одному поверсі. Тож, незважаючи на те, що кафедрі біології належало багато приміщень, ймовірність їхньої зустрічі залишалась украй високою. Олівія сховала усмішкою. Якою б дивною не здавалась ідея, що її найкраща подруга зустрічатиметься з її колишнім, вона була рада, що Ань почала сприймати джайдів